Az előadásomra elhívhattam vendéget. Schulz bácsi a végén könnyezik, úgy ölel. Büszke rám mondja, én vagyok a legnagyobb tanítványa. Elindultam a csúcs felé, mondja. Pedig én leforrázva érzem magam az előadás után. Hiába gratulál mindenki, Popemiltől kezdve a dékánig és alkalmazott tanárokig. A rektor nagyon közvetlen ember, látszik rajta a származás. Úgy bújnék vissza a kertembe. Lennék megint olyan fiatal, mint mikor megláttam először nyílni a rózsám, aminek nevem adtam volna, ha el nem veszik. Büfé van a dékán szobájában rendezve, skott igen apró pálinkás pohárból. Csak fél órát ülök ott, mert jön egy újságíró interjú volni. Át kell menjek egy másik szobába, ott adom a riportot. Mikor végzek, már senkit sem találok az ünnepségből. Testvérem nem jött el, pedig küldtem meg hívót. Nem csodálkozok, csak épp fáj. Nem is válaszolt egy levelező lappal se, ami egy lej most. Anyámat nem hívtam. Nem való ő egyetemre. Hiába, hogy most a származást másképp tekintik. Meg aztán mindig beszélgetni akar. Még eszembe volt, hogy hívjam Emnét, de nem akarok neki imponálni. Mindig kapaszkodik az ember. Ki mást hívjak? Wernert hívtam. Azt felelte, épp el kell utazzon. Nem is gratulált. Na, gondolom, a sárga irítségtől kell utazzál. Régi vadásztársak, futbalisták jöttek még. Filotti, Kovács, mind ott ültek megilletődve. Kali kérdezte, jöhete. Mondottam, oda csak az léphet be, akinek jogosítványa van. Pedig egyáltalában nem is így volt. Hogy néz ki egy széki asszony az egyetem padjában? Holnapra vagyok híva a káderosztályra az iratokkal. Ott is lesz elbeszélgetés. Úgy leforrázva megyek át a városon az előadásom után. Tisztára kikerülöm a főtért, nehogy egy ismerőssel is találkozzak. A város szélén járok, mert úgy megyek ki, hogy előbb még a út feleveszem az utam, aztán a bükkierdő alján, aztán úgy délkeletnek. Ott szeretek én menni, a városnak a szélén, mert ott nyugalmasabb de most semmi felem előtt nem érzek. Hogy jövünk mi az egyetemhez? Tényleg csak azért mentem, hogy kinevessenek. Már jól benne vagyunk a délutánban, mikor felérkezek. Elkísér valami loncsos kutya, megdobálom kővel, pedig nem szoktam az állatot bántani. Csak úgy fel vagyok indulva, folyt meg a dű. Kali vigyorog nekem, vár ünnepi asztallal. Mondom neki, hagyjon a fenébe. Kell fékezzem magam, hogy ne ordítsak rá, amikor megint kérdeni akar, hogy mikor lesz az asztalhoz ülés. Mondom, maradjon most vesztek, kimegyek a kertbe. Jön utána egyre. Végül csak rá kell kiáll, csak hogy értsem már a szép szóból. Hozzávágok egy szemzőkanalat. Visszafelesel, hogy minden férfi egyformas, mindegyiket az ördög teremtette, hogy örökké semmi se jó nekiek. Megyek egyenest az új kísérletes soromba. Viszek egy fejszét. Na, lássalak, te híres remontáns, mert eddig hiába próbáltam, hogy remontáljon az a sárga rambler. A szélső bokorba csak úgy a cipőmórával jól belérugok, de meg sem mozdul, jó erős töve van. Én oltottam, tudom, olyan jó vastag tűre, hogy mindent kibírjon. Akkor fogom a fejszét. Na, gondolom, nem remontálsz, te dög? Te de, de Paris. Párizsi villa vagy, mi a fene vagy te, te híres! Miután Pernet megcsinálta ezt a rózsát 1925-ben, és megnyerte a Párizsi rózsaújdonság versenyt, annyi pénzt kapott, hogy mindennel felhagyott, és csak a lábát lógázta egész életibe. Nem kellett annak vizsgázni a komisszió előtt. Látettem a drágálatos Vide paris Ramblerre. Nem remontász mi? Nem vagy hajlandó nyílni még egyszer a mi éghajlatunkon, mi? Na adok én neked. Fogom, rávágok pont az oltóág mellé. Tögölj meg mind. Fogom a másodikat, azt is épp a közepébe vágom. Pusztuljál te! Olyan dühöt érzek, az összeset szétvágnám. Az egész kertet, minden felesleges rózsát. Már úgy ordítok, ahogy kifér a torkomon. Mindent, amit neveltem, kerestem mennyit és mennyit, azt most mind elárultam. Egy semmi az egész. Egy nagy szar, húsz év munkája, egy nagy szar. Már az ötödiktől videpárit vágom. Úgy fáj, és olyan jól is esik. A rombolás az mindig jól esik az embernek, mert olyan könnyű. És olyan fekete, mint a méreg, tisztára elönti belül a testet. Érzem akkor, hogy valami fogja az ingem. Kali hátulról kapaszkodik belém. Álljál meg, te ember, álljál meg, te! Beléd bútt az ördög, mit pusztítod magadat? Úgy kiabál jobban, mint én, visít, mint egy malac. Mondom neki, mennyi nét, mert beléd vágom a fejszét, Kali. Lefog, de olyan erősen, mintha megkötöztek volna. A fejszét kicsavarja a kezemből és eldobja az útra. Ki gondolta, hogy egy asszony ilyen erős? Hogy hát nincs vége a világnak, mondja, ha nem sikerült az egyetemi állás nekem. Eddig is jó volt itt a kertbe, nem kendnek való az egyetem, annak való, aki oda születik. Mindenki bukott már az élet vizsgáján, mondja. Mikor lássa, hogy lelohattam, s már nem fogok kárt tenni a virágban, elenged. Jobb is így folytatja. Nem kell az mikentnek. Mi lesz a virággal, s kertel, ha más helyt akar dolgozni? Nem megmondtam már, hogy járt Marci. Nem kell az ördögnek segítni, amit nem tud az ember maga megcsinálni. Mondom akkor Kalinak... Csak egy kicsit kell várjak, hogy elhallgasson, de aztán mondom, felvettek. Nem érti. Mondom neki megint. Épp az, hogy felvettek. Na, hát akkor jó órában legyen, mondja szárazan. Akkor minek tesz úgy, mintha az ördög vette volna el a jobbi keszít. Menjen bé, mossa meg az arcác kezét. Egy a gyógymód ennél a zöld kalinál mindenre. Mossa meg az ember az arcát s kezét. Némán esszük meg az ünnepi vacsorát. Legalább most nincsen Hús leves van, jó zsíros szegyből, kirántott hús, nyomtatásnak pánkópor cukorral. Kali imponálni akar, és elővesz egy üveg csácát. Az asztalra fel van téve a rózsás kendő. Úgy kell kérje, hogy látom-e, mert magamtól nem látom meg. Rózsa. Nessze neked. Végeztem veled. Az Isten verje meg az összes rózsát. Az egyetemi feli újságon ki van vágva az írás velem. Nem állok oda, hogy elolvassam. Hogy veszi ki magát, ha az ember ott a maga képit nézegeti? De a káderestől kapok egy példányt. Bemegyek vele a vizeldébe, mert sehol nincs nyugtom ebbe az épületbe. Lüktet a gyomrom, mikor olvasom. Félek ne legyen megint hasmarsom, mint az első órám után. A cikk ismerteti a személyemet, a családomat, múltat, hogy egyszerű szülők gyermeke vagyok a harmadik. Pedig arról nem beszéltünk semmit. Hogy kezdtem kutatni? A király rózsájáról nem ír semmit, pedig azt hosszan elkérdezte a riporters, közben jegyzetelt. Aztán meg, hogy most fel lettem fedezve, felvettek az egyetemre. Gyümölcskísérleteimről írnak mind. Meg, hogy mi módszerrel dolgozok, mire magamtól jöttem rá és hogy a nagy szovjet Michulin módszere szerinti gyümölcstelepítésekre van most lehetőség a román köztársaságban, hazai fajokat adaptálni az éghajlati viszonyokhoz, és azokat a tulajdonságokat tovább örökíteni. Nem a külföldi fajokat hozni, ahogy Michulin is mind a helyi fajokkal dolgozott és vitte mind éjszakabbra, és kapott bőtermű, zamatos, vitamindús gyümölcsöket. Végül a munkámhoz, a terveimhez sok sikert kívánnak. Mintha egy idegenről olvasnék. Nem, hogy hazudna a cikkíró, de valami más emberről van itt szó. Nagy ember. Tudatos ember, sok szép elért célokkal. Ki van nyomtatva az írás az igazságban, nekem meg a munkakönyv készül az egyetemen. Vagyis főiskola. Megkeres egy másik riporter a romániai magyar szótól, ami országos lap, hogy a Micsulini biológiának a hazai eredményeit akarja megírni, és a progressziót, amiket az RNK elért általam. El kell olvassam megint nyugalomba otthon azt a megjelent riportot. Otthon majd nyugalomban megnézegetem. Csak hol van nekem nyugalmam? A Budán. Na ott. Pedig undor van bennem. Undor. Este lámpánál olvasom az asztalnál. Csak az a keserű érzés van mind bennem, hogy másik ember az, akiről az újságban írnak. Nem én. Mert itt ez az ember olyan nagyokat mond, hogy mit kell, hogy kell, mindent úgy tud, mint valami proféta. Pedig én úgy mondtam az egyetemen, hogy ki lehetne próbálni, hogy kísérletezni kell. Nem, hogy már úgy is van, hogy sokkal több gyümölcsöt lehet termelni, ha foglalkoznánk nagy léptékben az adaptációs kísérletekkel a Michulini módszer szerint. Schulz bácsi mondotta mindig, egész erdély egy kert lehetne. Meg hogy volt régen egy híres fényképész és feltaláló, Veres Ferenc, akinek volt vagy 300 féle almája. Egyedül almából 300, azzal kísérletezett. De én így nem mondhattam az előadásomba, hogy Erdély egy gyümölcsös kert kell legyen, mert egy, hogy az erenkában vagyunk, másik részben pedig mindez kísérlet kell legyen. Az egészet félre lehet magyarázni. Csak arról beszéltem tehát, hogy lehet a gyümölcsöt bevonni az iparba jobban. Aztán csak kisül, mikor jobban kezdtem diskurálni egy kollégával, hogy azért kellett vegyék fel az új embereket az agrárfőiskolára, mert kifogytak a tanárokból. A régi MG tagokat bevitték a börtönbe, a gazdasági egyletnek a tagjait. Ezt eddig miért nem kötötték az orromra? Lehet, ha az ember tudja, akkor óvatosabb. Pedig teljesen szabad vagyok, mint egyetemi káder. Az egyetemi tanmenetet én állítom össze, megírom a tervet hozzá, leadom, nem szólnak bele. Külön van a reprodukciós óra. Külön a növényvédelem, külön az ipari gyümölcstermelés. Mindent le kell adni, engedélyeztetni. Gyakorlati órákat tartok, és van, amit a kertemben vezethetek. Előbb kijönnek, azt is leellenőrizni. A csoport is kap kísérőt mindig. Főleg tavasszal tarthatom, és novemberig ahol azt írom a tervemben, hogy rózsa, mindenütt kihúzzák, hogy botanikai egység. A gyümölcsre kell tegyem a hangsúlyt. Azt se tudom, hová kapjak, hogy tudja készülni. Veszek ki temérdek könyvet a könyvtárból, aztán egyet olvasok csak, mert van, amit nem értek, tiszta kémia az egész, másikra mondják, hogy régi iskola, hagyjam, túl van haladva. A szovjet tudományokban nem a mendeli öröklődést tan, hanem mind csak az adaptációs és a szerzett tulajdonságok örökítése a fő irány, nekünk is erre kell menni. Az öröklődést én mind a rózsában kutattam. Akkor azt most tesszük szépen félre. Pedig ki kell magam műveljem elméletileg. Most már egyetemi káder vagyok, muszáj. Lamarck, Darwin, Mendel. És főleg Michurin, Kimír Jazev és lizenkó aki legnagyobb terjesztője és továbbfejlesztője most a micsulini tanoknak. Csak mikor olvasom, alszok el. Ameddig nem volt nekem kötelező olvasni, csak forgattam, érdekelt, jobban tudtam beleélni magam. Most, hogy kell, csak kalandozok és mindfélek, hogy felsülök az órán. De Liszenkónak döbbenetes eredményei vannak. Nem tudom nálunk, miért nem próbálják ki a vernalizációt. Vagy vernalizáció? Nem tudom pontosan. Nagyon forradalmi. Nem minden tanúra pocsék, amit tartok. Mikor a kertben vagyunk, és tanítom a szemzést, oltást, keresztezéseket, biztosan érzem, hogy nem csapom be a hallgatóságot. Fogom a kést, és bemutatom. Aztán leveszek, vagy tíz szemet is. Mutatom, melyik jó, melyik üres vagy puha, azzal nem lehet. Aztán adok nekik egy kést, mindegyik gyermek elronthat két tő rózsát. Már mindegy, roncsák csak. Van melyik ügyes, de főleg nem azok. Elsőre milyen lehettem én is. Még jó, hogy az ujjamat le nem vágtam, vagy az ágat teljesen keresztbe el nem metszettem. Aztán az oltó választást, tárolás, kötözés, formálás, azt is csinálhatják. Szép dolgok ezek. Aztán tartok órákat a keresztezésről, ha valamit tudok, akkor talán keresztezni. Mégis erre készülök igen sokat. Éjszaka nem alszok semmit. Megszoktam, hogy már nem alszok, mióta kell tanítsak. Olyan ideges vagyok. Szombat este tudok aludni. Akkor jó mert másnap nincs dolog. A keresztezésnél csak a technikát kell tanítsam. Technológia, így mondják. A fajta keresést, vagy hogyan hozzunk létre új, gyönyörű, sose látott hibridet, azt nem szabad. Vagyis nem javasolt, nem hasznos iparilag. Értettem elsőre is, pedig elmondják többször. Én éppenséggel minden szabályt be is tartok. Pedig én szerintem lehetne a termelésbe új fajokat bevinni, és nagy léptékben termelni. De nem vitatkozok. Ők mondják meg, mit hasznos tanítani. Mindezt csak szeptember és október elején lehetséges, amikor közel a nemzés ideje. A keresztezés finom munka. Egyszerre legfennebb öt gyermeknek tudom mutatni. Mit csináljak a többivel? Adok olyan feladatot, ami hasznos. Fél órát mindegyik csoport nézi a keresztezést. A fajtákat nem mondom, melyikből mit csinálok és mit várok. Olyan ez, mint mikor az orvos csak a vágást tanítja. Hogy kell tartsa a kést, de nem nézi betegje az ember. Kell-e ténylegesen operálni, milyen baja van. Lehet nem is tudják így megérteni, mire jó mindez. Egy keresztezési folyamat hét év. Mit lehet ebből megtanítani? Kinek van erre ideje a képzésben? Én most gondolom magamba. Na megállj. A diákság előtt keresztezek egy jó Charles Kinghamot a Harisoni és vide Még van mindegyikből. Csinálok egy órán vagy három keresztezést. Aztán jövő héten ismételünk, mondom. Persze, ha olyan az idő. Nem gondoltam, hogy épp ezt fogom most csinálni, nem is írtam be a tantervbe. De nem kell nekem az olyasmit beírni, hogy mit fogok demonstrálni. Csak a módszertan, a technológia. Arra jó ez is. Na, de ezt ők nem tudják. Mintha közönség előtt adnék elő valami titkosat, hiszen az az én rózsám. A legnagyobb, amit eddig megalkottam. Elvitte a király, de én újra megcsinálom. Mert én tudom, mit csinálok. Mi a célom? Ő nekik meg mindegy, mert a módszert tanulják. Aztán szépen elmegy a csoport délben. Én épp csak bekapom az ebédemet és folytatom. Csinálok vagy harminc tőt. Nem sietek, nem lehet az ilyesmivel sietni. A virág megérzi, hogy az ember kapkod, és aztán visszakéri. Abból lesznek a korcsok. Most először, hogy mióta kell csak kezdek dolgozni magamnak. Pedig csak úgy esett az egész, hogy jöttek az órára, az őszi tanév most kezdődött. Mondottam nekik, mi most inkább többet találkozunk, mert december-januárban nem tudok nekik kísérleteket mutatni. Többet szabad tanítani, csak kevesebbet nem. Jöttek fel reggel 9-re. Én meg szépen kivittem egy asztalt a Kingharm sor szélére, meg a szerszámokat. Az anyákat már tegnap bekészítettem. Mert azoknak kell állni egy kicsit, hogy nedvesedjenek és jól tapadjanak. Az asszonyba se lehet csak úgy beugrani, mint egy csizmába. Elmondom nekik ezt a hasonlatot. Csak egy fiúkat szag és egy leány. Azok értik, a többi nem. A többi kismutúj még semmit nem tud. Pedig ebből lehet a legjobban megérteni, hogy miféle munka ez. Feltárni kell, szárni. Valaki este fele kezdi az anyákat feltárni, és reggel poros csak. A Víj de Paris már kivolt pucolva. Megmutattam pár virágon, hogy kell lepucolni a szirmokat, hogy az anya feltárja magát. Akkor vettük azokat, amik már szépen várták a port. Megpucoltuk a kinghámot, és beecseteltük. Aztán mutattam, hogy kell lezárni. Kis papírtani szlikkel, amiket Kalival ragazgattunk a télen. Este ülünk a vacsoránál Kalival. Régóta először van, hogy nem vagyok mogorva szegényjel. Nyári káposztát főzött oldalassal, kásával. Bivaj tejfelt tesz rá. Étel ilyen jól nem esett mióta. Miután ettem, még kimegyek a sorra, amit ma csináltam. Beszedem a szerszámokat egy kosárba, beviszem. Kiülök hátra, kérem, adjon egy teát és meséljen. Akkor a kedvem van. Végre dolgoztam egy jót, kereszteztem. Csodálkozik, mert mióta nem mesélt. Hát mit meséljen, kérdi Szomorún. Mert nekem már nem jó az ő mesélje, nem hallgatom. Mondom, ne kezdje a sértődést, mert mindig sértődik hanem mondja inkább. Mátyás király vadalma? Jó lesz -e? Éppen jó. Hát az úgy volt, hogy Mátyás király vándorolt, hogy megismerje az országot. A népnek a baját s nyomorát. Áruhát öltött, hogy meg ne tudják, hogy ő az. B székre is, ami akkor még hatalmas, erős város volt. Na, mondom Kalinak, álljunk meg, Komám asszony. Már hogy lehetett szék erős város? Mikor az egy falu? Egy? kezdikali már is sértődve, az mostan nem falu, hanem község. Mátyás király idejébe pedig hatalmas sóbányák voltak, város volt az. Hát én olyat még nem hallottam, hogy ami erős város volt, az lehanyatlik, és lesz belőle egy község. Pedig úgy volt, s ha nem hiszi kend, akkor nem is mondom el a mesét kennek, mert akkor a mesémet fogja hallgatni. Minek mondjon ő mesét, ha én nem hiszem? Akkor kicsit csendbe vagyunk. Mondom neki folytassa. Csak akkor tessék elhinni. Na, s hogy Mátyás király bément városába, ahol mind sok gazdag ember lakott nagy erős házakba, mert mindenik a sóból kereskedett és dolgozott. Akkoriban cigányputri nem volt a faluba, mert még a cigány is dolgozott s gazdaember volt. Csak a falu szélén volt egy pár gyenge kaiba, ahol egy öreg asszony lakott de sehol a gazdagok nem adtak Mátyás királynak szállást, mert olyas gyenge gúnyába volt Mátyás. Kiért Mátyás a falu szélire egy szegény öregasszonyhoz, s tőle is megkérte a szállást. Az öregasszony meg nem igen látott. Mondotta Mátyásnak, ha elhál a konyhába jó, neki mása nincs, csak az az egy lakása. Jó lesz az neki, mondotta a Mátyás király, mert már erősen jött az a setétje. Aztán kérdezte az öregasszony, nem-e meg az útról? Hát bízza meg. Mondja a nénike, Van igen jó hideg kútvizem, Tessen fogyasztani egészséggel, Amennyi kell, S jó friss vadalmám, szedjele drágas, lakik jól. Mátyás király megivott egy veder vizet, hozzá megevett egy kosár vadalmát, Mert az akkora ember volt, Mint a kakashegy. De az olyan ízes volt az az alma, Csak aztán guvacs volt, Olyan kicsi, mint. Aztán mondja Mátyás király, meg fogja fizetni neki aranyba. Mondja a nénike, ne adjál te fiam aranyat, mit csináljak véle, agyonütnek, ha meglássák nálam a sok kabzsi emberek, mert itten székbe minden ember olyan kabzsi, hogy kikaparja a másik szemét. Adjál fiam inkább egy zsákbúzát. Azt mondja Mátyás király, gyűjjön holna bé a faluba, nénike, mert jó a király. Az majd oszt. Na... Én nem furakszok, mert engemet mindig letapodnak a kapzsik, ha jő a király, mert a kapsik mindig tolonganak a gazdag körül. Reggel elmegy a szegény legény az hogy a király. Jő a dobos, kidobolja, hogy aki szállást ad Mátyás királynak, azé lesz az aranyalmas még három szekér búza. Na, szalad haza mindegyik, pucolja alakását. lakását. Jő aztán Mátyás király nagy csindadra a városba, s minden aranyos hintóban, tizenkét fehér paripán. Oda megy az első nagypocakos gazdához, s kérdi. Ad-e szállást a királynak? Hogy ne? Feleli amaz. És a király kíséretinek ade, Hát hogy ne feleli, És a szegény embernek ade? de? Ad-hogy ne. S tegnap adott-e valakinek szállást? Hát tegnap épp nem adott. S kérte tüle valaki? Nem kérte? Biztos se, kérdi Mátyás. Hát nem er rosszul emlékezik. Na, akkor eszibe jut annak a gazdának. Hát kért egy legény, és akkor miért nem adott neki-e? Nem volt felseperve az úri szoba, s szégyelte, mondja a gazda. és akkor a király így elkérdez még gazdákat, ki kitudódik, hogy egyik se adott szállást a tegnap. Akkor álljon elé, akinél tegnap fel volt seperve az úri szoba, s adott szállást valakinek, aki kérte. Hát senki nem lép elé. Akkor Mátyás király lássa a tömegbe hátul az öregasszonyt, s utat vág hozzája. Elé áll, s kérdi. Hát nénike, adott-e szállást tegnap valakinek? Adtam én, drága fiam, adtam, mert nálam nincsen mucsok az úri szobába, nálam olyan tiszta, hogy azt Isten megteremtette. Mert nekem az úri szoba kint van a lakáson túl, a vadalma fák közt. a király is mondja neki -e, tessék már jobban nézni engemet, Hát mit lássak te rajtad, királyuram? Aranyos a ruhád, csillog a koronád a sok igaz kőtül. Hát az orromat tetszik el látni? Szép nagy az, ahogy illik egy királyhoz. Jól lehet véle kiszagolni a hazugot. Stegnap tetszett látni ezt az orrot, kérdi a király. Láttam, csak épp nagyon lógott lefele, mikor tetszett rákcsálni a vadalmát. Pedig biza jó volta. Hát akkor a király elészedi a vénasszonyt. Felrakja egy aranyos lóra, mert ilyen kis petynénike volt könnyű csontú. Mutassa a szekereket a nénikének, s veszi elé az aranyalmát a zsebiből. Mekkora egy alma az, s szék népe csak nézi a vénasszonyt, ahogy már meg is van gazdagodva. Na, azóta utálják azt a fertájt, ahon a vénasszony lakott, mert még halálában is utálják, aki jó volt, s jót csinált, mert ilyen falu ez. Mert olyan rossz falu, hogy annak a nénikének is el kellett költözni másik faluba, mert úgy haragudtak rá. Na, egészségére, mondja a végén Kali, mert mindig így mondja a végén, mintha ettünk volna egy vacsorát. Úgy mondja Kali, fekete a mérektől úgy szígyja a faluját. S mi lett a vadalmával? Hát. Aztán jött egy okos kertész, s mindet béolytotta, s csinálta belőle az ekkora fél kilós almákat, s meghatta a vénasszonynak, s még mind meg is szaporította, mondja, s úgy kacak, hogy na. Annak a kertje teli lett ilyen csodákkal, mert mind hibridizálta a vadalmákat. De a gazdagok mind lerágták, s ki akarták ásni, hogy az ők kertjükbe legyen beültetve, de nem bírta az almafa a szekerezést, s mind elpusztult. Úgy nevet ez a ravaszkali, hogy fáj az oldala mi micsoda kommunista volt ez a Mátyás, mondom Kalinak, mert Mátyás mindig a szegényekkel tartott. Nem kommunista volt az, feleli Kali, hanem jó ember. Ő volt a legjobb szívű magyar király. Ott született mi, a póstaháta megett. Azóta se lett nekünk egy jó magyar királya, kiről tudjuk a mesét mesélni. Mert a többi meg nem a vadalmát, kukra köpött, mikor vadalmát adtak elébe. Csak a gazdag ételek kellettek a többiek s mindig összaloptak mindent. És nem is ismerte a népjét egy se, nem járt közé, csak ült mind a kastélyba, és mind a fákat kivágatta inkább. Jól van, mondom neki, feküszünk, mert olyan jól elálmosodtam a mesébe. Még aztán kicsit bemegyek Kalihoz, mert mióta, hogy nem jártam ő nála. Nem mintha megreklamálta volna, kedvet csinált magáhozna. Jövő héten megyünk be ülésbe. Mi békási gazdák, főleg mint hóstáti van fele. Én vagyok itt a kivétel. A kollektíváról kell beszélgetni. Kötelező. Aki nem megy be az ülésbe, kapja a figyelmeztetőt. Én példát kell mutassak. Már nem lehet packázni most, hogy felfedeztek. Jönnek az aktivisták, kettő is, és beszédek vannak a társulásokról. Hogy kapnak gépeket, azokkal lehet csinálni közösen a földet. Van fizetés, és be kell adni mindenből, cserébe kapja a fizetést. Itt a hóstáti gazdának nem olyan sok a földje egynek se, főleg a belsőség kicsi, de viszont intenzív művelés van. Akkor fel van kérve egy gazda, aki nagy részeges, már én is szedtem fel egyszer az árokból, mondja el, hogy ő már beállt a beadta tehenét, szekerét és mindent, földjét, csak a kertjét tartotta meg a ház mellett. S hogy már vett azóta új szobabútrot, rádiót a fizetésiből. Az infracírea társulásban van. Testvériség. Csak annyit dolgozik, amennyi elő van írva, vasárnap soha. Közösen csinálnak mindent, mindig danolnak, jobban megy a munka. Akkor valamelyik halkan súgja, hogy danolni azt tudsz, te hansz gazda. Főleg, mikor bépálinkázgatsz. Oda jár a Méhes utca aljába, ott a kocsmája, az egyik hóstáti kocsma. Akkor meg van kérve egy asszony, hogy úgy szintén beszéljen. Mert az meg özvegy, és egyedül van két gyermekkel. Örül, hogy nem ő kell csinálja a földjét. Elég halkan beszél, nem igen hallani. Akkor az aktivista kérdi mindenkitől, hogy mi lesz. Osztják ki a belépési papírost. Az egyik gazda mondja, hogy ő haza kell vigye és olvassa, nincs szemüvege, de kell az asszonynal is beszéljen, mert az is hozott földet. Ez nem asszony dolog, mondja neki a részeges gazda. Hát ha nem asszony dolog, akkor az a furú böskenéni miért beszélt? Mikor hozzám jut a sor, mondom, hogy én nem termelői földdel dolgozok, hanem kísérletezek, értsék meg. Az aktivista Tompa meg is mondja, hogy jön látogatni jövő héten. Mindeniknek megmondja, hogy mikor fog kimenni az ő portájára elbeszélgetni. Úgy akarják, hogy önként menjen mindenki a kollektívbe. Szeretik az aktivisták, mikor hazúra mennek a népekhez. A saját lakásába kell meglátogassad az embereket, mondták a gyűlésbe is. Úgy hatékony. A kollektív nem kényszer, magyarázza Tompa elvtárs, hanem önkéntesség, csak a gazdák még nem értik, hogy miért jó az nekik. Meg kell ismerjék, és kell bízzanak kicsit jobban. Hát kiben bíznak itt az emberek? Ki a vezér a békási gazdák közt, kérdi az aktivista. Akkor a görbe bugyka mondja, már így hívják, mert van egy másik a bunozió a aki nem részeges bugyka, hogy a legjobb gazda mindig a vezér, és mutat reám. Mondom, én nem vagyok gazda, nekem egy fejkáboztám nincs, mit beszél? Akkor eljön hozzám az aktivista a beszélt időbe. Már fel van készülve, látom, hogy egyetem meg minden újságot is olvasta, tudja, kísérleti kert vagyok. Mondja, hogy miféle csodálatos munkát végeztem itt magam, és hogy segítsem a munkájukat, hiszén is tag vagyok. Mondom neki, nincs egy percem, lássa. Kert, egyetem, az aktíva... Na, akkor megegyezünk, aztán elmegy, tesz majd jelentést rólam, hogy ki és mi vagyok. Mióta egyetemi káder lettem, adjunktus, nincs perc nyugtom már. Alig tudok dolgozni magamnak. Még a rózsámnak a magját is csak úgy tudtam leszedni, sutyomba, egy este világot kellett csak lámpánál, Kali tartotta, én meg gyűjtöttem befelé dobozokba. Féltem, másnap kezd fagyni, már úgy lehűltünk, elvégre november eleje van. Semmi örömöm nem volt a maggyűjtésben. Pedig hát ezt várja úgy az ember, az első magvakat a keresztezett növényéből. Meg muszáj volt kérjem Kalit, hogy a lámpát fogja, pedig az ilyesmit egyedül szeretem csinálni. Tisztára már csak a budá lehet egyedül az ember. Aztán másnap is alig akad idő magot válogatni, megtisztítani a hústól, csomagolni, pihenni, hagyni. Hűvösre kell tenni kettő hónapig, aztán becserepezni. Amit az ember oly szépen türelemmel tett addig, most egy lóhalálban futás. Még egy éve ültem Kalival, esténként válogattuk a magokat lámpafénynél. Fehéret, gyengét, rücsköst, mint rakni. Olyan jó sok ideje volt az embernek, hogy ott a fényes csipeszével magot válogasson. Csak az épet cserepezem. Az ilyesmi apró munkát, mint a magvazás, nem szereti Kali, mert azt mondja, nem igen lát. Pedig adtam neki szemüveget. Közben nagyba mesélt. Volt mindenre idő? Most? Épp délután kiszaladok, hogy bekapjam az ebédet, már kell fussak vissza az egyetemre. Van úgy, hogy ki se tudok jönni enni, a városban kell kosztoljak. Akkor ellopom az órát a délutáni alvásból, és teszem be a cserepeket. Kell mindig menni az egyetemre. Hol ideológiai képzés van, hol szakszervezeti ülés... Aztán még valami pocsék órát is kell tartsak, amire nem tudok egészen rákészülni, mert akkora anyagot kell leadjak, hogy se elejét, se a végét nem látom. Mint csak idegeskedek, nem tudok gondolkozni normálisan. Akkor kell kiadjak feladatot, amiért cserébe érdemjegyet írjak be. Mire adjak jegyet? Kérdem egy ismerős kollégát, hogyan osztályoz? Neki könnyű, ő csak elméleti tárgyat tanít. Írat verifikálást, aztán ad rá jegyet. Aztán amelyik olyan, épp hogy billeg, hívja be elbeszélgetésre. Akkor kérem a katedrán, hogy legyen mettől később nekem a vizsga, hogy minél több rózsa legyen már nyitva. Mutasson be egy keresztezést. Már ahogy fogja a fejet, fogom látni, mit tud. Van, amelyik fél órát piszmog, míg megnyitja a virágot. Fél a virágtól. Szét kell azt jó erős kézzel szedni, és kész. Aztán vagdosni le róla a porzókat, másikból hordani a port, ecsetelni. Minden eszközt kirakok. Egyik neki áll egy csipesszel tépni a szirmot. Kérdem, mit tetszik a fiatalembernek csinálni? Tán a bajuszát tépkedi. Megvannak harmincan is. Mikor kérdem, hogy mit fog keresztezni, úgy néz rám, mint Kali a villanytrótos vasalóra. Mert vettem Kalinak ajándékba egy villanyos vasalót, hát majdnem, hogy hozzám vágta. Hogy ő azzal a masinával biztos nem fog vasalni. Mert ugye vittem ki a diákoknak, vagy tizenöt fajt, amiből válogathatnak. Vittem néhány kaninát is, már szépen nyílik a vadrósa ugyanis. Egy is észrevette? Egy. Egy igen. Egy szemes leánka. Az ügyes volt. Mondta, amikor vette a kezébe, hogy ezt nem keresztezzük, mert ugye vad. Kezébe vesz egy csokrosat. Azt mondja, összerakunk egy poliantát, egy grondflőrrel. Okos gondolat, és mi lesz belőle, kérdem. Anyától veszi a csokrot, apjától veszi a nagyvirágot. Szép is volna, mondom neki akkor, ha mindig úgy örökölnék, hogy csak ami jó. És a fordítva talál lenni, hogy lesz apró szemű szingli rózsa, akkor létrehoztunk valami kis torz, jelentéktelen dolgot. De abban az egy leánykában volt valami tűz. De hát nőből nem lett még nemesítő. Mire véget érünk a vizsgáztatással, az ember már csak maga karikatúráját látja. Hogy egy bolond leveleket tépked egy rózsából, mert ez vagyok én, ezt adom fel a vizsgára. Ilyen a tanítás. Gondoltam, megírom az új rózsámat, amit most graftolok. Illetőleg még csak most várom belőle a magoncot, de hát fejemben már tudom a graftolást is. Azt terveztem, megírom, hogy nyerem meg a szint, amit akarok, milyen etapok vannak a keresésben, hogyan tagoljuk a hét rózsa évet? Egy olyan igazi jó vastag rózsagraftolás könyvet, egyetlen virágról. Meg ugye, amikor az ember a fő irány mellett elkalandoz, amikor keres, mert hát nem találja egyből, azt is beleveszem. Úgy, hogy a tervezéstől, a gondolattól, az ideális rózsától egészen a végső valóságig megírom, ahogy az megtörténik. Mint valami tudományos napló, ami mégiscsak egy nemesítőnek a munkája. A hét év minden lépés tévedések is, zsákutcák, mert én azt sehol nem láttam leírva eddig. De hogy legalább egy-két szóban leférkantsom, hol tartok, még az se sikerült. Hóról hóra gondoltam, mint egy napló. A fészkes fene ott tegye meg az egészet. Hogy én magamnak szépen megfigyeljek és feljegyezzek. Van nekem még magamra egy perc időm is. Viszont most mindig kapok rendes pénzt. Idő semmi, de fizetés rendes. Fizetést írok alá minden hónapban, és van kiküldetési pénz, kicsi cikket írok a falvak népébe Sütő András kérésére, a gyümölcsfa meccéséről micsulini jelv szerint, azért is jön szép pénz. Még az egyetem pluszba is fizet nekem, mert a kertemet adom a gyakorlati órákra, és anyagpénzt is fel tudok venni. Mondjuk igaz, törik a gyermekek a cserepet, csinálnak, akkor a kárt csak idő legyen javítani. Most volna bíz a pénz fejleszteni. Minden hó elsőjén szaladok a csekbe tenni be a két-háromszáz helyeket, csak épp fejleszteni nincs idő semmi. Kell szokjam a pénzt, ami sose volt ilyen szisztematikus nekem. Minden hónapban. De meg lehet az gyorsan szokni, hogy az ember mindenért kap fizetést. Aztán, ha nem kap, már nincs is úgy kedvet csinálni, már ingyen nem akarja. Aztán mind mondják, hogy népszerűsítő könyvet írjak a gazdasorozatba. Ott is szép pénzt proponálnak az állami kiadóba. De az a baj az egyetemmel, hogy ott mindig túl sok rosszat hall az ember. A bölcsészeti karról is elvisznek professzorokat. Egyenesen a börtönbe. A rektor le van cserélve a bójain, verifikálják. Kell nekem bemenni az egyetemre? Mind jobboldali elhajlók meg szeparatisták. A volt rektor is ki van téve, vád van ellene. Kialemezzük az ügyet egy ülésen. Most már Lukalászló is le van esve a posztjáról. Támogatta a kulákokat, hátráltatta a nehézipar fejlesztését. És a pénzreformjával sem elégedettek, meg hogy arisztokratikus életstílusával elszigetelődött a tömegektől. Nem tudom. Nem ismertem személyesen. Szépen elmondta az önbírálatát, de aztán a marha visszavonta. Minek vonta vissza? Nem tudta, hogy abból csak a baj lesz. Az ilyenekért halára szoktak ítélni most. Minden esetre börtönben van. Nem haladok semmivel. Annyi minden van, hogy már félek bemenni egy ülésre. Hogy mi van a magyar autonóm tartományban, egyetemen, börtönben, átszervezésekkel, nekünk újabb és újabb feladatokkal, amiket csináljunk. Rángatnak annyit. Ha mind azt figyelem, ami történik, nem tudom a magam dolgát csinálni. Nem szabad nézni azt az oktatásban, hogy mi van. Nem értjük, nem mi irányítjuk, nem a mi dolgunk. De és bejelenti januárban, hogy megvan oldva a nemzetiségi kérdés. Végleges megoldása van a nemzetiségi kérdésnek, így írja alap. Pedig még tíz év sem telt el a felszabadulás óta. Nyilván ez is az önrendelkezés következménye, és hogy meglett a magyar autonómia, a MAT. Ezt is feldolgozzuk a gyűlésben. Aztán később halljuk, hogy feloszlatja magát a Magyar Népi Szövetség, mert az a magyar párt. Az öregek, akik a Népi szövetségbe benne vannak, nagyon meg vannak ijedve. Az egész feloszlást nemigen írják meg a lapok. Lalival kéne megbeszéljem, de ha egyszer börtönbe van. Maria felesége mind nyúz, hogy csináljak valamit, Lalit hozzam ki, mit tudjak csinálni. Hát ki vagyok én, hogy kihozzak valakit a börtönből? Ha egyszer megvan oldva a nemzetiségi kérdés, akkor nem kell elkülönülni pártban, gondolom, ezt jelenti. Most az egység a fontos. Nem mintha tagja lettem volna az MNS-nek, pedig beléphettem volna, amikor alakult 44 után. Nem is gondolkoztam, mert nem szeretem én úgy a pártokat. Na de most nincs több külön magyar párt. Mostantól mindenki a kommunistákhoz tartozik, aki akar, és a magyar ügyeket lehet a néptanácsoknál intézni a magyar képviselőnél. Ha vannak magyar ügyek. Csak épp nem tudom, milyen magyar ügyek lehetnek külön. Minden magyar ügy most a matba van letéve. Csak ugye az a baj, hogy mi külön vagyunk a mattól. Kolozsváról egyáltalán nincsen szó. Csak a mat és a mat. Aztán küld le az egyetem Bukarestbe. Alakul meg a micsurini intézet lent. Minden küldöttnek kell hozzászólást mondani a megalakuló ülésen, hogy hogyan fogja saját területén kifejleszteni és terjeszteni a Michurini biológia elveit. Akkor most éjt, nappalát éve ezen kell dolgozzak. Megírom rendre, hogyan kell etapról etapra kifejleszteni a Michurini óriás kertet itt Erdébe. Persze nem így írom. Előbb gyűjtőkörutat kell szervezni szakemberekkel, és begyűjteni minden helyi fajtákat a nyugati havasokban. Aztán a fiatal erős helyi magoncokat visszavinni, nekem is van pár száz magoncom almából, körtéből, s hagyni, hogy szokják az ottani hegyi és magasabb éghajlatot, nézni mire ellenálló mit bír. Így szép lassan telepíteni be a havasokat, és végezni az adaptációs kísérleteket, a szerzett tulajdonságok átörökítését. Az egész mezőséget be kellene telepíteni. A szegénységet a mezőségen és a havasokban felszámolni, a családoknak vitamindús gyümölcsösöket termelni szinte ingyen. A mezőségen az öntözés megoldása a sürgősségi kérdés, meg a talajjavítás, a havasokban viszont a fagy. Fel kell állítani Kolozsvárt is a kutatóintézetet és kis megfigyelési helyeket a havasokban. A kolozsvári intézetnek a külsőségben van a helye, a legjobb földeken, környező dombos vidékeken, Békás, bunazió, Borháncs, Szopor. Mielőtt prezentálok Bukarestben, az egyetemen is be kell mutassam a tervemet. Kis javítást tesznek, hogy a mezőséget, amit külpiatrán szivánieinek mondok, hívjam Regione del l'Urvassa-nak. Nem is hallottam ezt a szót. De l'Urvassa. Kell gyakoroljam. Csak nehogy azt mondjam, hogy dureroásza, mert az annyit tesz, hogy fájdalmas. Mondjuk a mezőségből ki is kell venni magyar décse és környékét, mint legjobb gyümölcs vidéket. Ott épp csak iparosítani kellene, és mindenütt csak is helyi fajtával dolgozni. Semmi külföldi. Azzal hurcoljuk be a rengeteg idegen és veszélyes betegségeket. Amit itt nevelünk, az ellenállóvá nevelődik. Megalapítják az intézetet meg a társaságot is. A társaság választmányában én képviselem Kolosvárt. Az énre szortom, nem lehessen kihátrálni. Előadom a tervemet, sok kérdést kapok. Nehéz felolvasás, hiába gyakoroltam magam benne. Szerencse megkapja majd mindenki gépiratban. Úgy drukkolok egész beszédem alatt, hogy mikor kérdeznek, nem tudok figyelni, nem értem a kérdést. Már a kérdés közepén tart a felszólaló, de még mindig nem tudom, mit beszél. Minél inkább figyelek, annál jobban veszítem el a fonalat, mert össze vagyok zavarodva. Azt se tudom, mit feleljek, mert olyan ideges vagyok. Mit mondjak én most neki? Az utolsó szókat elkapom, és akkor valamit kinyögök. Megismételem a főbb gondolatom, hogyan fogjuk adaptálni a fiatal magoncokat a hideg helyeken. Lehet, nem ezt kérdezte, és leszerepeltem. Borzasztó nekem az ilyesmi tudományos környezet. No, meg még magyar is vagyok, nem értem úgy a román beszédet, mikor szabadon egymást közbeszélik beszélik a szakmai dolgokat, főleg itt a déliek, mert azok máshogy pergetik a szót. De szerencse nekünk, most nagy tiszteletbe vagyunk tartva, nem lehet valakit csak úgy kinevetni, mert nem tudja jól az államnyelvet. Gróza Péter is mind magyarul beszél, mikor magyarral van dolga. Hallotta most is. Ő nyitotta meg az ülést. Aztán a kávénál valaki fejessel megint magyarul társalgott. Anyámnak mondanám el egyedül, fent vagyok a csúcson. Adgyunktusnak vagyok kinevezve, egyetemi állás, párttagság, megyek a választmányba, s lehet, a kolozsvári Micsulini fiókot is nekem kell majd csinálni. De nem merem mondani. Olyan ideges vagyok mindig, amikor anyám jön. Utolsó délután bukur estibe, elvisznek vásárolni. Kalinak veszek valami holmit, látom mindenki vásárol, hát úgy szokás. Egy kis olyan porcellán dolgot, nem tudom, mire való, de szépen ki van festve, egy új gyár csinálja. Már várom azért, hogy a saját ágyamban háljak. De első nap nem ott fogok, gondolom, hanem a túlsó szobában az asszonynál. Már úgy mondom neki. Az ember lejön így bukurestibe egy hét kongresszusra, mindent megért, amit az újságból nem lehet kiolvasni. Politikai dolgokat. S főleg, hogy én eddig ültem a kertembe, semmivel nem törődtem. Csak a rózsa, a rózsa, a rózsa. Itt aztán olyan a tempó, csak kapjon az ember levegőt futtában. Egész áldott nap csak az ülésbe ülünk. Csak azt sajnálom, hogy mikor így messzire megyek a kertemtől, olyan semminek látom az egészet. Az egészet, amit eddig csináltam. Az ember, mikor eltávolodik a dolgától és ilyen távlatokból nézi, az egész már olyan kicsi, szerencsétlen, Elszomorodik, hogy húsz évig mit keresgélt, nyomorgott, így keresztezett, úgy adaptált, hajolt hány milliószor a földig, és az egész egy nagy zéro. Messziről minden élet egy nagy zéró, ha nem valami híres emberé. Egyik felcserélhető a másikkal. Mit néz Kent, drága Vilmos, kérdik Kali, már ugye Vilmos lettem. Nézi a semmit, mint palim, mikor felmászott a vadkörte fára? Hát, épp a semmit nézem. A rózsaleveleket? Rügyfakadást? Mit néz azonként? Hát szeméktiszt tiszta zöld. Én ebből a zöldből is tudok olvasni felelem neki. Mert a futóknak az apró csillogós levelét nézem. Kerekek még, ment a zöld, vagy inkább eozin zöld ilyenkor. Nyárra kissé megsápad, és séle zöld lesz, veszít az elejéből. De mikor bomlik a levél, még vöröses belül. Sűrű, erős levélzet. Nézem én ezt a semmit, amit magam csináltam. Helybe megérte az a tavalyi duplatrágya. Egy a tavaszon, egy novemberbe vagy decemberbe a korai hókra. A semmit milyen jó nézni. Végre csend van az ember szemébes fülébe is. Egy hét beszéd után, mert még a szállodába is a szobámat meg kellett osztani az aradi küldöttel. Én ezeket a korai leveleket még jobban szeretem, mint a virágbimbóját. Mert ilyenkor az ember még úgy reménykedik, de úgy, hogy tisztára remegéssel nézi. Aztán jön a virág, feslik, aztán nyílik már. Szép, szép, de gátá vége a reménynek, mert ott a valóság. Aztán sose olyan az a valóság, mint az álmunkba. Csendbe vagyunk. Kali nagyon tudja a csendet. Még sose láttam asszonyt, aki így tudna hallgatni, amikor kell. Én eddig csak beszédeset kaptam. Langyos este van, még kiviszek egy csukható széket. Aztán szólok Kalinak, na, mondjad azt a hintáspali meséjét, aki a semmit nézte a vadkörte fáról. Elhallgatom a mondókáját, amíg dolgozok. Micsoda vacsorát főz. Egy jó káposztás laska, aztán alma Végre eszek egy jót, s nem vendéglőben. Akkor megint bemegyek hozzá. Nem tetszik neki, ha kétszer. Nem tetszik az ilyesmi a nőnek. Csak mikor igen fiatal, mikor még csak épp kezd belejönni. Aztán mikor már megvan jól érves, kezd élvezni, akkor megint. De nem mindenkinek van ilyen hajlandósága. Mitől függ Fene érti, pedig biológia. A tavaszon ugyanígy vagyunk, csak futok egyik helyről a másikra. Kalinak kell metszeni, mert én ugye folyton az egyetemen vagyok. Szépen meccett, bár nem eléggé, mert én még alacsonyabban szeretem a tövet. De a nők nem tudnak mecceni, ez az igazság. Sajnálják a virágot levágni. Kali kérdi, lesz-e tánc? Nem mert unatkozna, csak jólesik neki. Mondom, mehetünk a kultúrba. Gondolom, vasárnap délelőtt is szokott lenni. Ő templomba megy akkor. Főleg most, húsvét előtt nem szabad mulasztani. Délután? Megtáncoltatlak én, Kali, itthon. Jaj, befájén volna az, kettesbe egy jót táncolni. Csak nem kicsit drága volna zenést fogadni kettőnek? Hozzatok én zenést, amelyik itt lesz neked éjjel nappal. Mert a rádióba fogunk zenét. De aztán hiába kerestük. Nem volt ott egy szikra népi zene sem. Főleg nem magyar. Most ilyen állami énekek és kórusok vannak mind. Mozgalmi zene. zene nincs semmi. Marad a kultúr, ugye? Máshova nem tudunk menni táncba.